Lesakako betigazte gazte taldeak taleak bederatzi domina eskuratu ditu Ipar Irlandan jokatu den munduko txapelketan. Urrezko bi domina, zilarrezko sei eta bronzizko bat irabazi dituzte beti gazten izenean, baita euskal herrian izenean ere. Lorpen hauekin ere zenbait marka historiko lortu dituzte lesakarrek. Horiek denak errepasatzeko, Gurera, gombidatu gombiratu, ditugu taldekide batzuk, zehazki, gurekin dauden beti gazteko hane gorutxaga, irantzu goienetxe, baina Tordoki eta Julen Palenzuela. Bueno, kaixo, lau egi? Epa, epa. Zer moduzate? Gokie. Okay. Bueno, raindik ere ez dakit asimilatu zuen, lortutako guztia, edo ja lexakan berriz ere ongi itxetan, ez, pinkatu zaten, edo guainik ere, bueno, horreri ba, bueltak ematen. Nik uste dut, oraindik pixko bat e, ametxetan gaudela. Azkenin, alietu bezala lanin hasi gara, e, deitzen hori digute leku batera bateko bertzera, eta oraindik pixko bat hor, airiz, poliki-poliki ja joanen gara aterrizatzen. Bueno, orainer repasatuko dugu, lortu duzuen guzila poliki-poliki, bino, bueno... E, bola, valorazio e, orokor bat egiteko bezala ez, e, haundila da, lortu duzuena. Ezakit espero zenuten edo bueno, e, behin nasi izatela esan jokatzen pos ikusi duzuen bai e, lortzeko aukera zenutela edo, zakit? Bai, intenzio horrekin jaten ginen ez betire podimanko podiman itzeko intenzio horrekin minako nik uste lortu duen guzia lortzia ez zuen jok espero. Hum -hum. Eta, bueno, errepasatuko dugu. E, Urrezko bi domini eskuratu dituzue, errandugun bezala, bata beti gazteen izenin, bortzeunda irurogei kilotan gizonezkoak, eta bertze aldetik ere, bertze urrezko domina e, Euskal Herrian izenin, e, talde alde emistoak lortu du horietan, munduko txapeldunak izan zarete, horiez gain ere, 6 e, zilarrezko domina eskuratu dituzue, beti gazteen izenin, bortzeun kilotan emakumezkoak, E, beti gazten izenin baita ere, seireun kiloko e, kategorian gizonezkoak, Bortzeunda berrogei kilotan ere emakumeak beti izenin eta, bueno, ba, azkenin beti izenin ere bortzeunda larrogei kilo e, talde mistoak. Eta Euskal Herriin izenin ere bertze bizilarrezko domin. Bortzeun kilotan emakumeak eta seireun kilotan e, gizonezkoak. Eta hori guti balitz, e, brontzezko domin bat ere, Euskal Herrian izenin, seireunda berrogei kilotan e, gizonezkoak. Bueno, zerren da, luzia da, eh? e, e? Zakit, bueno, ba, garaipen agitzonak. Eta, bueno, ba, seitan e, munduko txapeldun orde, eta bitan munduko txapeldunak izatea, ba, zuei ere, e, bueno, ba, lekubatez e, jartzen izue hor munduko txapelketan. Ez dakit, bertze talde nainzinean edo, e, bueno, holko desberdintasuna ikusi zuen, edo orain bertze begi batzukin ikusten dizueten zuei e, mundun ziark. Hombra, nik uste betitik e, euskal herriko taldik izan dugula fama, bueno, nahiko gona ez, txinatara beti egondire bertzin gainetik kriston fama gutela, bine euskal herriko taldik, poz ez dakit, emendik antzenera garbi dago altuko digutela e, bai, bueno, txinatara behar zela ez bine, benzin diegula digugula pixkot. <gülüyor> Eta, e, bueno, e, aipatu gure bai zenbait marka historiko lortu dituzuela hauekin, Ehoietako bat, bat e, bueno, Euskal Herrian izenin talde mixtoak lortu duna da, ez? Lehen aldiz talde misto hau izan da munduko txapeluna Euskal Herrian izenin. E, bueno, ba, marka garrantzitsua, ez? E, ezakit zuek ere talde hortan aritu zineten, ez? Hai. E, bueno, ezakit zerbait aipatzeko edo zuen, e, horri ere, bueno, ba, garrantzia manbarko zaio, ez? Bueno, azken urtetan gainera e, Euskal Herriko txapelketan beti zinzilik itzaigun e, txapelaa izan da mistokoa aurten irauzi genun eta orduin joan gara pues, monomotivazio horrekin ere eta txapelketan motivatu ginen hasi ginen guarpixko bat beti minino gero poliki poliiki ikusten genitxun, gero gerota aukera gehi urria lortzeko eta bon bueno, pues, e, agitzkonten de garrantta e, lehenengoald izateko Euskal Herri bezala, nortzen dugula aurria, pues, ezin hobe. Eh? Gainera, izan duzen hori, mundialeko azken kategoria tiratu ginuna eta alde hortzatekan mundialak hautzeko pues, ezin hobekio. Hori da ba, ez? E, Mundial azken tira izan zen gure finala eta, eta bizitutzen bai noskidugu eta ero lesaken ere laruntar ratxal izan da ta... Zantzela uste Bai. bai. <laughs> Gainera, hai, patu behar dugu, bueno, Euskal Herriin izenin jokatu dituzuela hainbat e, kategoria. Euskal Herriko txapelketan ere lortu dituzuen txapelan ere, ez? E, txapela horiek emandizue aukera, ba, Euskal Herria ordezkatzeko hori ere. Bueno, ba, Zuentza eta aukera ederra, ez? Julen? Bai, ba, e, batzu urte batzuk hori. Zazpik txapela txapela txegik zehirauztan. Urteera galiten da spinetik Baina Mañartezen misto ta urten eskatu zaigu 1960koa. Ni bueno, horrekin igual motivazio horrekin <hazurra> da egin duguin dugun mundiala, eh? Mhm. Horidan ba, azkenin de, orokorrin demoraldi ederra, eh? Borobilduzue munduko txapelketakin. eta eta bueno, hori azpimarratu behar da. E, bertzealdetik ere, ipatu behar nun, e, meretzi urteren ondotik ere, e, beti gazteko gizonezkuk e, urria lortu dute, munduko txapeldunak izan dire, e, meretzi urte eta gero, hor ba, tarti, berriz ere horregotia, finala, jokatzi aia haundi e, jasen eta gainera irabaztia, bueno, ba, horre ere hori ederra izan, ez, peinat, Jule? Bai. Beti ikusten da, gotin soze, matiubar gazki batzuk eta azkenko glasgo finaleko argazik eta beti pentsatzen dut ni joanitzenikan mundiala miolena goragotik ustiargazkileta da, derrantzu hau nozpaiteu bertatzen da berriz ere vuelta eta taikusia urten bueltatu mm -hmm. dela ba. bai gainera talde batzuk e, berak direz, e, batzuk e, orain dela 19 urte irabazi zituzten eta abidez e, delanterua carmelo vitxolena mm horrek -hmm. utizun sokatira mundiala erauz eta utizun Beres emin esperun zogonikan, handerren esperun, eta emeritzi urte berandogo bien arti zuten zeute mundiala. Hori da, Ande, ez? Bai. Atxasemi... Atxasemi, bai. bai. mm -hmm. hori da, bai. beretzeko izan bar da bai. Bai, terrible, bai. Bai, bai, beresia, klaro. Bai, bai. Eta, bueno, bertze hola marka historiko bat aipatzeko, e, beti gazte dela, munduko klub bakarra, hiru <gülüyor> kategorietan ez, gizonezkotan, emakumezkotan, eta e, talde emistoan, ba dominak e, lortu ditunak munduko chapelketan. Hori bueno, ba, munduko bakarrak izatia, ez? Eh lesaka herri chiki bateko klub batek, ba, bueno, ba, hori ere beresia eta azpimarratzekoa, ez? Jo bai, eh ko munduko chapelketan lortu bueno lehengo aldiz eh hiru kategoritan podiumera igotzia eta bueno, aurten ikusi behar lortu dugulan, baina gauengon urrezko dominak irauz eta ta... Ez hori bakarrik, eh, parte hartu dugun kategori guztitan, goet gara podiumera odun, jo, kriston uh -huh. poza, bai. Hori da, ze... E, bedetzi dominauek, izan dire, jokatu itu zuen, bedetzi kategoria, eta dai. denetan ailetu zate vale. e, podiumera goitzera. Uh -huh. vai, Batik vai. izan ezik denetan finalera, eta bertzi migo garren posto lortu bai. Bueno, hori da. Bai, bai, e... Ederra bueno, e, da lortu duzuena, bai. Eta, bueno, orain nahiko nuen... Zuek kontatzia, e, zuen esperientziatik, noski, han e, egontzatela, eta nola zen, an, bueno, nola bizitu duzu zu ez, e, Eurokorri munduko txapelketa, han bertan ze herrian, bai bizitu dugula modu batin, ez, zue, zuek izan zarete ez, protagonista klabe gunez, bino, zuek han bertan zineten, eta, bueno, ez dakit, nola, nola bizitzen zenuten edo nola zen egun batan? Baina azkin zara profesionalo da zala ez, mm -hmm. e, zade hotelin, gozalten zu, jantzera tiratzera eta bizi zera hortara esokat tirara Eta, karo, lehen bizko guna gizantziren ja podi magoitu inela, e, bizi jarro estu inetun eta kristu en euforioa da zala ez, nio gero, gero, kitu lago egun segido tiratzen, ordoen, e, zindutu zorea celebraturoa, jorren gorni mahuztu bertze tirada bat, han zinko bezen inportantia, ordoen, materiala prestatu, e, recuperatu, Eta hitz intensua, egun erogunero tiratzen, gar egun erogunero podimera goitzen Azken hori izin dutu nahi duzun bizain bertze zele horretu, bauzuko bertze tirada bateu Eta mm hitz -hmm. emozionantia eta intensua eta hitz bebei lau egunez egontzarete tiratzen, e, ezakit indarrak e, berdinez haietu e, diren azken egunera edo lehenbizkora E, baita, bueno, aipatu dugu, e, zenuten euforia hori, ez? E, bueno, ba, lortzen ari zinetelena ondia zelako, horrek ere igual lagundu du, laugarren egunera, ba, guainekin darrakin aietzia, eta, bueno, horra azken tiraldi horretan hurria e, irabaztera. Bai, azkenen, lemezikagunaren txuzu bizia, da ikusten zaraen darrakin, motibaten zara, ere berrez, urrenguan berrez, azkenen nekatu daudeta hori, minio, putzara konturatzen bezala, La egun seide naiz tiratzen goiz bat chalda eta mm -hmm. eroia ja, astelenean txeratorri ta normaldean sartu tarontan zen pu. Ian ja, omen mina, mm -hmm. mina nekatuak. E. Horria pentsatzen dut ja behin itxera ja. bueltan hor sumatu zen utela, ez? Neke guztia eta ordun hasi zinetela ez gorputza berriz ere pues darriskuratzen edo indar berritzen. <gül> Hombre, nekea sumatzen oso momentu nore sumatzen uto oña zeare azkenik paliza da gorputzantzago gor goizta chalet tiratzen egoian mino Gustu eh lortzen dizula emaitza honak, pos horrek motivatizuta haratetzen gago. Segitu hartuguta gehi eta gehietan. Eta nola izan dire tiraldiak? han e, ba, bazen ituzten talde batzuk ja ezagunak zirenak, ez? Euskal Herritik ere haratu joaten zirenak, baina bertze batzuk ez edo bueno, gutigo beintzat ez dituzu ez zuzelako, ez? E, euren ark, euren kontra jokatzen egunero. Hor du, ezakit ez berdintasunik arrautu dituzuen e, bertze herrialdekin konparatuta edo bertze taldekin konparatuta? Bueno, beti nahizta beraien kontra en ez ditu, beti badakegu bakoitzen hondik batean aldeen, doze, zein diren beraien punto fuertik. Hor du, pues, <coughs> adireez, txinagoa du agiz teknika beraienare, gual gure antzeko adena, minio sartzen dute horrentar bat, pues, baunitzetan guretzako zaila dela hori gelditzia, E Holanda eta bertse batzuk, posa, indarrakin egiten tego aurten posibili izan diegu beraiei geldia, geldiarazi. Eh du, pixot bere teknika ta gusiatzen gara, gu gurekin mm -hmm. bertzi geldiaratzen. Mm -hmm. Zein erranen zenuten dela ola tallerik zailena, ez, edo e, gainditzeko. Emakumezko kategorin gurezo China Taipei. Mm -hmm. bai. Ori izan da or finaletan gelditu eguna. Bai hori zanda zaiena, mutikotan ezaki... ez dakit... Ez dakit diguzte zaiena zaiena e, direna difendi dire, azen irlandesak tiratzute geigo indar ba dute ventaja hori jo eta ez, direla eta indar mm -hmm. gehiago dutela bazara eta tiratzute explosibogo e, txinuk, adibidez, konstantzia hori mantentzen tera asiatikan bukarera, orduan nahiko latosu dire tiratzen, <laughs> ez du ez egitzen duzu eta... Zait. bakotxa difendia da Bakotxe irauzteko behar zu bere teknika eta bere puntu debilari atakatu behar. <risa> Joana, inzinetik bueno, e, behin Euskal Herriko txapelketa bukatuta, segidan joan inzineten Ipar Irlandara eta igual Euskal Herriko txapelketa bera izan zen zuentzat Mundialerako prestaketa, ez? Bai, bai, azken iran seguido segide izan eta pues, prestatzen gara hor, horren entrenatzen dugu. Eta, eta bueno, guk bagenun gure... Gure da, momentu hortan segun Euskal Herriko irauztiaz, iraustiaz azken horrek ematen dies aukera gero munduaren ere euskal, euskal Herri bezala joatea eta hori den ordun hori genon begitarteen eta gero ja mundiala zen pues ja premio bat in, hemeninteko guztia demostratzeko bezuzu <hazkazan> <hazkazan> hasti, sobera erez mundialen pensatzeko ere azkenen titatu ginon ihandin mistua eta estellinean ginen ja, ja mundiala ordun ezuzu den borarikan ere e, eta euskaldunak autu eta seguida mozuziarak <hazkazan> Ordunda, utakit, mm -hmm. usko deneko gote prontu batzarlatztutzu asti soberikan bueno, taldik eta ezagutzen zen zenituzten ez, guti goti beti, eta, bueno, ba, horren arabera, joan zatea e, ara, edo horren arabera ez, e, e, izan, bueno, eintuzue beraien kontrako tiraldik ere. Mm. E, Momentun ez dakit zer sentitzen zenuten, e, behin arat edo pistara aterita ez, e, Ez dakit, bueno, ikusten zentzen aurkaria zein da momentu honetan eta orain horrela in bar dugu, ez? hor e, laguntzaileek eta prestatzaileek txuzue ondun. Ez dakit zertzen e, egin beharreko, ez? Eh, gauzareek edo aldi bakotzin. Le musikagonetan, le musikagonin batez ere igual kurtzen jozu, kemengo euskalerriko badakitzen nola eitzen diren, eta hori mm -hmm. ta kanpokungun edo ikuse. Zero ja undoko unitan badakizu zi nola jokatuaresun bateri, nola jokatuaresun bertziri, mm -hmm. gure artein solasto zuzenein ikusteko aukera bazen eta guk e, ola ikusi genuen ez, e, zuen txapelketa, e, hor batzutan aditzen zitzaizuen, e, gutxi, bino no ez benka aditzen zen Euskara, eta aditzen zitzaizuen solasin, eta batzutan ere, bueno, entrenatzailik ez, zenbaitagindu ematen zitzaizuen, bat ez ere igual bigarren tiraldin ez, e, ja ikusten zenutenin nondik joaten zen bertzea taldia, e, horrek ez, gidatu dizue. Bai, mm -hmm. ni azkenen e, antzinko mundialiko bat juzo referentzia tukero bai Z-ekipo diren potentinak eta Z-ekipo bat e, estrategia zein ekipo bat Eta dira, ni honik orten, sorpresera midut e, antzinko mundialiko onpatuta Bazirela ekipo batzuk, bazinitula altunan eta zintzintuela urte horretan gelditu, Eta orten, sorpresera midut tiratzen hasi eta guztainola indiugun kontra eta, eta azken ingur alde returre Eta hori, zer errenentzen dela gehiago bertzin Ahultasunagatik, da igual eh, zuek ere prestatu bai, zatelako gehiago hortara. Denak azkenein, mm -hmm. e, aktualizantzaren denen, ez? Mm -hmm. e, mundialero ikastun zuzora gehiagizentia, e, antzinko Mundialin nahiko lata izan ginegon judeza gerrikukin, e, zapata egizentik bai, ordon, jo bai, johantzak mm pixkoat ikaste Mundialero ere bai, ez da bakarrekan ze, ze lortzen duzun, ez? Zer bizitzen zunan ere eta han ikastetzen zuna balizu urrengon mundiara erako eta, eta dintarako. Ba, bai, gero zentera mientu ditu zun, sartzen duzun, dena. Mm -hmm. e, bai, aldatzen da, urtati urtea aldatzen da dena, bai. Mm -hmm. Aipatu dugu, bueno, e, oraindik ere bueltatu zatela eta pixko kokatzen nahi zatela oraindik ere ez, bueltarakun eta asimilatzen e, lortu duzuena. E, Egun hauetan, zer da jaso duzuena jendein aldetik edo, bueno, zei ikusi duzue, herrian edo zuen ingurun? Jo, bose, pues, herrin kriston harera intze bote nahi atzerakun, bueno, atorri zen guri onge torriak ikira, eta kusi genuen, e, ezken bensatzen nola segituko zutenik desagatik minio, jo, jendik uste bilo gehiago segituzula, eta azkenik kriston pozaz ikusten e, zu, bertze kirol batzu gai segitzen tustela eta sokatira ez ezaguna, Inokustia, gure inguruk, holko garrantzen bat nintela eta, eskertzen da, eta mm hongi, -hmm. konten-konten. Bai, bertzeik ezak eitz zerbait duzueen errateko? E, Nikadibidez, hanginean, nika horretzen ez, hango xa, telefonutik, solastien, hemen zeudenak egin da, ba, lesaka dagoa, arrotua ba, denak zueriz egitzen, ez duzu imaginatzen zenbat, zenbat zenbateraino den horrela ez, eta jugeroa lietzen ikusten ikusten emertzea jende. E, atzo oraindik jendia erraten, e, bua, denak begira ikusten, telefonukin nola... Ta, pf, nola gu burbuja batin, mm -hmm. ez, ez dara ez, ez ez ikusten realidadeat zein den. Nogero haietu, hori kontataren, bua, Osa, goxotasun azkenen ez, herriko mabeix hori. Mm -hmm. Egia da, bueno, sokatira dela kirolik ez, e, indartxuna e, ez gure eskualdinaren, ez eta zuek erreferente bezala eduki. Mm -hmm biño orain hainbertzeko jartzuna edukita eta horrek e, ere lagunduko du, ez? Eh jendia animatzia edo hastia zuekin entrenatzen, probatzen, eh bez uste duzu horrek e, lagunduko duela? Bai, ni gustere bai beti indarre geu hartuna indarre doen moda batozala mundu honekin todiena eta ta zan die bai. Eh gainen den astea cosita dura equipo ha nego veterano dela <risa> mejor se está yendo en el equipo Osasuna ordun bai eskertuko zein da berria ta ta uh -huh. berhala den a beri bai uh -huh. ederki bueno orain mundiala ta gero e, denmoraldia bukatu duzu e, dagoneko E, Mendikaintzinera, zer duzue zuen burutan edo entrenatzen segitzen duzu edo orain, bueno, deskansu bat hartu beharko duzueez. Deskansua. Eh. <laughs> Baina, aste pare bat ola deskansua hartuko duela. Uh -huh. Bino, seguidan, Nafarroko txapelgetakin hasiko gara berriz, apelila batean hasiko gara. Hori uh -huh. bueno, bukatu eta orduan bai hartuko duela deskansu luzeua, hudako du deskansua Bino... uh -huh. Bertzela, deus estu gau, tarte ondiri deskasatzeko. Horto, mm, oraindik ere, baduzue txapelketa bat pendiente hor. Mm, Nefarroko laukua. Bertze, laseitezun bat egin dituzela. Mm -hmm. Gainera, bueno, lortu duzuenakien... Ezakit, bertze, si, motivazio ben. punto bat ere emanen dizue, horreri aurreitian. Horregaldutera egin duela. Baina, egin duzu, ez. Bueno, ba, eskerrik asko, haurekin egoteagatik eta hau dena kontatzeagatik, e, bueno, lortu duzuena hemen eskualdin bederen ondila ba, da, e, bakarrak zarete, ez dena lortu duzuena eta hori azpimarratu barra da. Eta bueno, ba eskerrik asko eh guri haudena kontatzeagatik. Espero dut, bueno, datorren urtetan ere hemen izanen dizegula berriz ere kontatzen, ez? <risa> eh, iguala edo gehiyo lortu duzuen eta, bueno, hemen egonen gara zoi berriz ere harrera itzeko eta dena kontatzeko. Ara, asko. <risa>